Забрав у товариша чи у християнина селянина коня. Смерть. Розігнав мандрівників, що йдуть запорізькими степами. Позабрав у них статки і коней. Смерть. Подався кудись під час походу. Смерть. Найганебнішою ганьбою вважається серед козаків під час походу оковита. Хто випив? Смерть. Позичив у товариша гроші і не віддає – Приковують за ногу ланцюгом до гармати, аж поки не віддасть боргу. Чи він, чи хтось інший за нього? Такі порядки на Запорізькій Січі. Бо як же інакше? Приходять на Січ люди всякі. Хіба їх відразу розкусиш? Це тобі раз. А друге те, що військо живе без жінок, а без жінки чоловік довго не може. Душа його... Зашкарублюється, і тому закон мусить бути саме таким Як без жінок, то усім без жінок Тому, мабуть, козаки й кажуть Не жонатий дбає про Господа, а жонатий – про жінку А по-третє, козаки майже із сідел не злазять Небезпека чигає на них з усіх сторін. От через що у них і закони такі От через що і таке побратимство Братаються козаки до самої смерті Заходять двоє козаків до священника в церкву і пишуть Ми, що нижче підписалися, даємо слово Від себе сей заповідь перед Богом за те, що ми, братови І з тим, хто порушить братство нашого союз Той перед Богом хай відповідь тримає І перед нелицемірним суддею нашим спасителем Наша обіцянка така щоб один одного любити, незважаючи на напасті, чи то на наших приятелів, чи то неприятелів, але дивлячись на милосердя Господа. До свого постановили хмільного не пити, брат брата любити. Всьому, братіє, підписуємось. Підписались, священник прочитає молитву. Козаки обміняються хрестиками, тречі поцілуються і виходять із церкви братами до кінця життя. Військовий писар веде листування з володарями інших країн і земель від імені запорізького війська. І шанування йому від козаків особливе. Військових писарів козаки, як правило, не переобирають. Вони у них довго, аж поки самі не попросяться на відпочинок. Військовий Осавул стежить за життям не лише на самій Запорізькій Січі, а й на всіх її землях. Він слідкує за рішеннями Кошового і судді, чи козаки виконують їх. Він пильнує за харчами для війська. А коли козаки у поході, військовий осавул попереду, на чолі козацької розвідки. Він стежить за боєм. Він охороняє послів, що приїздять на Запоріжжя, хоч би звідки і від кого вони були. Корінних, Отаманів козаки обирають кожен курінь з осібна Казав омелян, що у них у незамаківському курені старший отаман курінний, а після нього кухар Якщо козаки нашкодять, то отаман і кухар кажуть «А подайте київ насучих синів» І капусників б'ють киями Кожен курінний отаман дбає про своїх козаків як про дітей і вони вибирають з поміж себе такого, що він стояв за них, а вони за нього. Та минає рік і кошовий якраз на Різдво на Новий рік збирає військову раду. На військовій раді мусять бути і всі козаки, а з ними і ті, що обертаються на зимівниках та бордюгах, По річках та озерах, оплавнях плавнях та по степах. Козаки зимівчани і козаки-самітники. Знають про військову раду ще загодя і їдуть на Запоріжжя, хто саньми, хто верхи, всі в білих кожухах, червоних, синіх, жовтих, широкими вильотами жупанах, підперезаних шовковими і шкіряними поясами. На поясах у кожного дорогі шаблі, пістолі, кинджали, ятагани, гамани в мідних бляшках з кресалом і губкою швайкою, бо іноді ж треба полагодити збрую, з ложками в сивих, сірих, чорних, смушевих і сукняних із шликами шапках. Проминувши січові засіки і на валах гармати, вони втягуються через дубові ворота на січ. Насамперед прямують прибулі до церкви покрови Святої Богородиці. В ній вони слухають утренню, а потім обідню. Після богослужіння запоріжці з гостями розходяться по куренях, моляться на ікони, вітають один одного зі святом, скидають збрую і верхній одяг та сідають за довгий курінний стіл. Коли пообідають, встають, дякують курінному отаману. Курінному кухареві оклоняються один одному і виходять на січові вулички прошкують на Майдан. У цей час підгудіння церковних дзвонів б'є велика січова гармата, і довбищі б'ють у Литаври. Кожен курінь займає на Майдані своє місце, і з куренів утворюється коло. Це коло так в козаків і зветься – коло або ж військова рада. Усі чекають Кошового і старшину. Аж ось і вони. Попереду йде Осавул і несе малинову, що аж горить, шовкову хоругву. На хоругві Христос Спаситель з піднятою рукою, яка благословляє козаків, а поруч із ним, з сімнадцятьма зірками навколо голови, з вогненним мечем у правиці, архангел Михаїл. За хоругвою ступає кошовий отаман. В руці у Кошового, насаджена на темного оріхову палицю, обкидана коштовним камінням срібна куля. То – булава. За ним з круглою срібною початкою – військовий суддя. За суддею – військовий писар з пером за вухом і срібним за поясом – каламарем.